Godmorgen til Jeg tak. Og hode her. Du har måske selv været tjener. bestilt en drink hos en presset barsender. Eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor må det være fedt at arbejde her. I det her program vil jeg tage dig igennem den danske restaurantbranches uhøflige gæster, vildeste røverhistorier og kampen om de bedre arbejdsforhold. Ugenlige vil jeg invitere tidligere eller nuværende ansatte af branchen med ind og forsøge at skabe den stemning, der opstår, når den aller sidste gæst er gået. Jeg har nemlig et ønske om, at du, din ven, kæreste eller barn kan træde ind i den her branche og være langt bedre udrustet, end jeg var. Mit navn er Anne Lund, og jeg har de sidste otte år af mit liv prøvet på at slå op med restaurantbranchen på grund af alt for mange julefrokoster, jeg ikke selv var gæste. I dag skal vi snakke om de forskellige typer, man møder, som tjener til julefrokosten, hvordan det er at servere til en helt blåskjorte julefrokost og hvordan det egentlig er at være ansat under et utaknemmeligt snabsegild. For hvad er egentlig de officielle julefrukost-spilleregler, og, og hvordan kommer man hele skinnet igennem? Det vil jeg i dag snakke med Sebastian, Amalie og Jonas om. Velkommen til jer. Tak. Tak. Hej, hej. Og skål. Jeg har nemlig streget for at, øh, at hælde et så øl op til jer, øh, men øh, tradition tro, så skal vi selvfølgelig lige høre jer CV, inden vi går i gang. Sebastian, 28 år og har været i branchen i 10 år og primært arbejdet som bartender. På helt klassiske caféer og restauranter, og så har du også øh, været bartender til, øh, til events. Og er du væk i branchen? Altså, både jeg og nej. Jeg er på en, øh, en café nu, ude på Christiania, som, øh, som bliver til en bar, alt efter hvad humør folk er i. Altså, vi har sprudt. Så men skal... hvad mener du med, at det bliver til en bar? Er det sådan noget andet, inden at det er en bar, eller hvordan? Jamen, du kan bare være en helt normal dag, og så sidder folk og drikker kaffe, og får et lille stykke kage og sådan noget. Men hvis der er nogen, der beslutter sig for, at det er det, der er deres mission i aften, så kan vi godt sælge, til... altså vi sælger sprudt. Så, <laughs> så hvis folk er sindssygt på en fredag, så bliver det til en bar. Altså... Det kan jeg meget godt lide, at det er gæsten, der får lov til at bestemme, om jeg vil drinke op kaffe, eller om jeg skal have flove. Ja, det er det kan også meget. Det kan også meget lidt, nogle gange. <laughs> øhm, men men det, det, det er sådan alt efter sæson. Perfekt. Amalie, du er 28 år, og du har, du har været i branchen i to år, og du har faktisk kun arbejdet som tjener, men så for en sådan, større anerkendt koncern, som findes i hele Danmark. Og er du stadigvæk i branchen? Nej, det er jeg ikke længere. Hvordan kunne det være? Fik du nok, eller var det bare. Jeg tror bare, jeg, jeg arbejdede som deltidstjener, og jeg havde for meget andet ved, øh, ved siden af. Så det var ligesom det, der røg, selvom jeg synes, det var ret grineren. Det glæder mig til at høre med om. Det er meget sjovt at have nogle gæster ind med nogle gange. Der, der, der faktisk kun var der i så kort tid, at det var det fedeste, der skete nogle gange. Jonas, 33 sommer, og til far for at gøre Sebastian og Amalias uh, CV til skammen, så hold der kæft et CV, du har indskaffet dig. Altså, jeg var virkelig imponeret, må jeg sige. Og selvfølgelig også lidt, lidt flere år at, at give af. Og så alligevel, øh, for jeg ved, at du har været i branchen i 11 år. Det er jo kun et år mere end Sebastian, kan man jo sige. 11 i hvert fald. Nu spurgte du mig tidligere. Og, øh, og 11 er sådan, hvor det for alvor startede. Eller det det, jeg laver nu, kan man sige. Men, men jeg har været det rigtig mange år, siden jeg var... Eller sådan noget. Ja, fordi du startede nemlig i, i tidernes morgen som opvasker, og så har du så brugt øh, 11 år præcist i branchen som kokkelev, kok, kok souschef, udvikler og køkkenchef, Og du har formået at være på flere Michelin-restauranter og er pt køkkenchef på en Michelin-guided-restaurant i København. Øhm, og jeg blev lidt nysgerrig. Sådan, håber jeg på at få en Michelin-stjerne? Skal jeg være bund ærlig? Ja. Og ja, det skal jeg jo nok? Ja. Nej. Hvorfor? Jeg tror simpelthen, fordi at det, det er noget, som, som jeg har beskæftet mig med i rigtig mange år. Og nu er det jo ikke kun op til mig, kan man sige, at vi andre der, der er andre, der også driver det. Øhm, men jeg tror ikke, det er ikke ambitionen. Vi har ligesom været der, og, og der er nogle ting, som, som jeg tror, vi gerne vil være fri for at være underlagt. Der er sådan en, en, en forventning til, hvad er en mislængerestaurant. Øh, og, og det tror jeg godt, vi kunne tænke os at slippe for på en eller anden fasong. Øhm, og så er det jo bare at gøre noget andet. Øh, der har været mange ting omkring, hvordan det er at arbejde sådan nogle steder, og det er meget arbejde. Øh, så det, det er lidt mere et, et, en middel i forhold til, hvor mm -hmm. meget man arbejder, og det pres, der skal være. Og ja, for jeg skulle lige så spørge det, er det lidt ligesom for at slippe for det pres, der ligger, når man skal begynde at, at søge efter den her stjerne, eller i hvert fald arbejde sig imod den? Jeg ved ikke, om det er for at slippe for presset, fordi jeg vil påstå, at vi presser os selv hver dag. Men det er ikke ud over en kant, hvor man skal, man skal knække, både mentalt eller fysisk. Så det er lidt sådan, jeg tror, vi har lidt en filosofi omkring at, at lave noget, der så godt som muligt, hvor at, at man tillader at have et, et rigtigt liv. Føler du, at når man er på de her Michelin-restauranter, at der er nogle helt andre arbejdsforhold eller en helt anden dynamik i forhold til det sted, hvor du er nu, fordi det netop er en Michelin-stjernet-restaurant? Det er da helt sikkert. På, på helt vildt mange parametre, og, og det, har været en, det er jo den største, største del af mig, der kommer fra den verden, mm -hmm. og, og jeg har mange bekendtskaber af den verden og sådan noget, men jeg tror, jeg fandt ud af, at jeg skulle en anden vej. Og nu er du i hvert fald på den vej, eller på vej mod den vej, du gør <skrisa> nej, uh, nej, det er der måske nogen, der betragter det som om, okay. men, men øh, vi er lidt mere frigjort. Hvis, hvis vi nu får det, jamen så får vi det, men det er ikke et erklæret mål, at, at det er sådan... Ej, det er meget sådan at sige sådan, at jeg ved vi det, får Jeg ved den, det godt, <laughs> og, og jeg er blevet spurgt uh, utallige gange om... om okay, så jeg har ikke fundet og, og det dybe det? spørgsmål. <laughs> Nej, men, men jeg, jeg tror virkelig, at øh, det er også noget at gøre med, hvad det er for en forretning, man gerne vil have. Mm -hmm. Hvad er det for en stemning, der skal være? Øh, og med for ligesom at kotte nogen af, jamen, så, så kan jeg bare godt lide, at det er folk, der kommer igen og igen og igen, og mm -hmm. man får lidt sådan... Ved, stedet har sin egen stemning, fordi den ligesom er borget af de folk, som, som kommer. Men, øh, og man ikke bare er sådan besøgsmål. Men kan man ikke, hvis nu, jeg har aldrig været af steder, der har været tæt på en Michelin. Øh, det, det er i hvert fald ikke noget, vi har prøvet at undgå. Men tror du ikke, vil man ikke godt kunne have en restaurant, drive den på den måde, stå til en michelin stjerne og så, øh, selvom man fik den, så bare køre videre i samme spor, som man har gjort før? Det er et virkelig godt spørgsmål. Det, det er noget, man gør op med rigtig meget i, i de her tider i, i forhold til ja, arbejdsforhold. Mm. Øh, for at ikke at nævne nogen, så er de begynder at skære ned, de helt, helt store. Det er jo gerne sådan noget, der drizzler lidt nedad. Hvis, mm. hvis de helt, helt, store, de sætter en standard og, og en, en, et nyt udgangspunkt for, hvordan gør man det her og i forhold til arbejdsforhold, så følger resten typisk med. Men hvis jeg lige vil få den på den måde, I driver den nu, hvorfor så ikke bare fortsætter at være the nonchalant Michelin <laughs> Det er et frygteligt prædikat, vi har fået her. Øh, jamen, det er ikke så meget for at være nonchilang eller, eller for at fraskrive os. Jeg tror egentlig, at øh, jeg blev lidt inspireret af et sted, jeg arbejdede i, i USA, hvor at, at jeg kom fra den her verden til et sted, som, som var meget anerkendt og, og en del af den her formøse top 50. Men hvor, at, at jeg tror sådan på, på tredje arbejdsdagen, der, der skulle bare have en kuglepind i sådan en skuffe. Og øh, når man er det her top 50, jamen så får man et stort skilt, man kan sætte ud på facaden, og man ligesom kan vise sig frem, ikke? Men jeg skulle simpelthen have en kuglepind i, i den her skuffe her, som var sådan en om med alt muligt skarmel. Mm -hmm. der, der ligger det her skilt, og, øh, og jeg stusser lidt over, hvorfor ligger det her? Hvorfor hænger det ikke ude på facaden? Jamen det var ret simpelt. De vil gerne være fri. Det tog mig lang tid lige at forstå hvorfor, fordi jeg tænkte præcis det samme. Jeg tænkte, okay, de er yeah. lidt nogle lange, og... men det handlede rigtig meget om deres klientel, og det var meget selektivt, dem der kom, og det ikke var fordi at man var blevet fortalt af nogle andre, at du skal til derhen. Jo, hvis det jo måske var bekendt, hvis jeg kender dig godt, jamen, jeg synes du skal til derover, fordi det vil være godt for dig, øh, frem for det står et eller andet sted. Så det er sådan, jeg tror det var det de kom af. Og, og igen, så vil jeg, nok, jeg lige understrege, at der er, jeg synes ikke, der er noget, der er rigtigt og forkert. Nej, Men, øh... jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg, jeg, hvis jeg bare skulle bruge mig selv som udgangspunkt, så tænker jeg også, at, at hvis jeg for eksempel gik forbi den restaurant, du arbejder på nu, og jeg så, at den ligesom var en Michelin-stjernerestaurant, så ville det ikke være et sted, jeg overvejede at gå ind på, for jeg ved, at det sådan... Det er ikke lige den type, jeg er, eller de penge har jeg slet ikke til rådighed for at, ligesom, at bruge der. Så jeg forstår godt det der udgangspunkt med at sige, sådan, at vi anerkender, at, at vi har fået stjernen, og det er et kæmpe til os som personale, men det er ikke noget, vi har brug for ligesom, at proklamere eller reklamere med, at, sådan, at nu er vi en del af den liga. Ikke? Helt klart, fordi som du siger, det kan sagtens have en ekskluderende effekt. Ja. Og der, der også, det tror jeg også bare er vores... vores jeg kan man sige, vores mål og filosofi er at være så inkluderende som muligt. Men det er meget sjovt, Anna, at du siger, at det kan gå til personalet, når du faktisk sidder og for, at det kan gå ud over personalet og få den her stjerne, at man lige pludselig arbejder under nogle helt andre forhold. Faktisk, ja. At, at der er et, et andet forventningspres til, hvorfor dit og hvorfor dat. Og hvis man lever i den verden, lever man også for det drug, der er i det pres. Mm -hmm. Det er derfor, man gør det, ved at påstå. Og der tror jeg måske også, det kan noget at bare komme for baghjul. Det der med, at, at folk forventer måske ikke det store, men bliver helt vildt overrasket. Mm. Det, det tror jeg også kan et eller andet. Ej, shit, hvor spændende. <laughs> det har jeg lyst til at snakke meget mere om. Men det må lige blive på et andet tidspunkt. På tidspunkt. Fordi vi har en masse, vi skal nå. Men jeg har også lige lyst til hurtigt og øh, og sige noget, fordi hvis, du, øh, hvis dig, der lytter med, synes, at øh, Jonas Stemlyd er en lille bitte smule bekendt, så er det nemlig dig, der er med til at lave det fantastiske program, der hedder Det øh, Sidste Måltid, øh, som handler om, at de får nogle øh, kendte mennesker med ind, og så skal I øh, ligesom skrive deres nekrolog. Korrekt. Og så har de fået muligheden for at sige, hvis de skulle have et Sidste Måltid, hvad skulle det så være, så de kan ønske alt, hvad de ville i hele verden? Og så er det dig, der laver maden. Lige præcis. Øhm, virkelig et fantastisk program, og I vandt også en pris for års bedste samtale, gjorde I ikke det? For jo. Ja, for, jo. Jo. til øh, sådan noget rigtig intern mediebranche, audio, days øh, prisshow. Ja, der var jeg på udbane. <laughs> <laughs> øhm, men det er i hvert fald et program, jeg virkelig, virkelig kan anbefale. Det er virkelig, virkelig godt. Øhm, det var det var. Men... Nu skal vi i gang med, øh, med vores julefrugter, hvor vi, øh, vi skal snakke lidt om, hvad jeg vil mene er restauranternes travleste sæson i løbet af et år, som er øh, julefrugtssæsonen. Skal vi snappe? Yes, okay! Det, jeg troede, det skulle hælle. <laughs> altså, vi skifter spor. Det er ikke julefrokost <laughs> alligevel. Og jeg, og jeg er færdig for nu. Så nu, er jeg færdig. nu har du snakket Arh, nok for i dag, ikke? Tror jeg. <laughs> Men vi er jo i gang med øh, os for brænkesens sag. julefrokost nu hvor vi er kommet over på den anden side af, øh, af julefrokostsæsonen. Det er nemlig blevet den 4. Januar. Og så får jeg jo lyst til at synge Haps, hops, hops, Nu skal vi have saftensmad, susene, her snaps. Og skudt den her julefrokost i gang. Og hvis du har været ude at spise eller været en del af julefrokoster, så har du højst sandsynligt øh, kunne flæske dig midt i svin, sovs og snaps og, øh, og holde hele firmaets årlige julefrokost. Og hvis du var en af dem, der sørger for, at den danske befolkning kunne det, er så velkommen til dig. Den her julefrokost er en hyldest og en fejring til dig, og du skal vide, at vi sætter dig. For mig har julefrokostsæsonen altid været den tid på året, hvor jeg virkelig følte, at jeg kunne få lov til at bevise, hvor dygtig en jeg nu var. Eller hvor overbærende og pædagogisk jeg var, da de fleste jo som nok ved, og som jeg også sagde tidligere, at den her sæson er den travleste sæson. Eller måske er det faktisk bare den stiveste sæson i løbet af et restaurantår. Så det har altid været en tid, jeg både har glædet mig enormt meget til, men hvor jeg også virkelig har syntes, at jeg skulle gøre mig klar og også har frygtet, fordi at jeg vidste, at sådan her ser det ud de næste mange måneder. Og så kom jeg til at tænke på, at når jeg siger, at sådan her ser det ud, så tænker jeg, at jeg synes, at det var lidt spændende at høre, hvordan I synes, at den tid på året så ud. Så Sebastian, jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig som... Som den første, hvordan oplever du den her sæson på året? Og du kommer jo med et perspektiv? Ja, yeah. jeg vil sige, at der er jo to perspektiver på det. Og det ene det er i privaten, og så det andet er, når man er på arbejde. Og jeg kan ikke lide øh, nogle af delene som sådan. Øh, jeg kan ikke selv til julefrokoster så meget, fordi jeg synes tit, det bliver sådan en Så starter man klokken tre, og så er der snaps, og så er der øh, mad, som ikke sådan... Det kan godt være, at nogen har gjort sig umære at lave lækker mad. Men det er ikke det, man går op i overhovedet. Tid det med, det, det, julefrokost, der lander også altid i dag, hvor du har lidt tømmermænd. Mm. Så er det sådan, du dukker op og har ikke rigtig lyst til mad. Og du skal simpelthen rejse ved det træ, du er der ved, og der er lidt snaps, og der er et øl, og du ser folk, du kan se lang tid, og det, det er tit i firmeregime, hvilket er super akavet nogle gange. og Det kan også være det i veneregi, men det er altid en af dine venner og hans venner, du ikke rigtig kender, hvor du skal med, og det bliver sådan noget rigtig jukse altid, synes jeg. Men altså, som, som bartender... Og det kommer selvfølgelig på, hvor man arbejder, men, men det kan jo faktisk være ret grineren at se skjorterne og slæpsene drikke sig stive. For det er jo tit, at de mennesker, der ikke går ud normalt. Og det, der er med at gå rigtig meget i byen, og det er der sikkert mange fra restaurationsbranchen kender, det er jo meget fedt at gå i byen. Og man gør det sikkert meget, især når man er ung, og når man arbejder hele tiden, du skal jo som regel mødes sent, som i hvert fald tjener og, og bartender. Øh, kokke så også super tidligt og har super sent fri. Det, så, det må I lægge med. Men, øh, men også andre, vi kan, vi kan godt tage i byen og så stadig tage bare dagen efter. Men det, der så er med det, det er, at øh, dem, der ikke tager i byen normalt, de kan heller ikke finde ud af det længere. Og det betyder, at dem, der er til der er de simpelthen blevet dårlige til at drikke alkohol i stor sammenhæng. Og det kan være ret vildt at, øh, at bevidne nogle gange. Ja, jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede mig til den her snak, vi havde i dag, fordi, og, og nu ser jeg fra, og vi imod, men jeg har en eller anden teori om, at når vi indgår i julefrokostsæsonen, så er øh, folks ligne længere med, hvor stiv man gerne må drikke sig, og hvor vildt man, man gerne må opføre sig. Altså, det er, som om, at, at hvis øh, den stivhed, folk øh, når at opnå under en julefrokost, hvis man har taget den ind... Æ, om sommeren, så har man bare været sådan, kæft, en idiot, eller du ved sådan et eller andet. Det er som om, at når der er julefrokost, så føler jeg, at det er sådan når ja, men det er julefrokost. Altså som om, at det ligesom bliver en diskurs eller en undskyldning for, at det er okay, at du er så stiv, som du er lige nu, og så uhøflig, eller hvad man nu kan være, når man ligesom drikker sig stiv til julefrokost. Det tænker jeg helt sikkert, at du har en god pointe i. Jeg tror, der er noget både omkring hele forventningen til en julefrokost, gør ligesom også, at det bliver bygget op på en eller anden måde, og der er en eller anden tanke om, nu skal vi bare hen og hamre den snaps, og det er bare ikke altid den bedste idé, eller det er faktisk meget sjældent en god idé. Mm. Øhm, så, så jo, jeg tænker også, at der, der er noget omkring, at man kan være stivere og mere ubehagelig og mere grænseoverskridende til julefrokost, fordi der også er alle mulige historier omkring, Øhm, specielt og hvad der er øh, okay. Og at når en del af en julefrokost er også, at der er nogen, der er ude i kopirummet, og at der er en, der står og brækker sig op af <laughs> væggen hen på arbejdspladsen. eller Altså alle de der øh, historier, der er, når dem skal vi da bare udleve. Ja, og er det ikke som om, at historien ligesom bliver præmissen? Jo. Altså at vi, vi gør så meget grin med, at så skal man ud og ud i kopirummet, og afdelingen går helt amok, eller sådan et eller andet, og så ender det faktisk med, at man gør så meget grin, men det bare bliver det normative, ligesom i den her fortælling omkring julefrokoster. Ah, det ved jeg ikke. Det ved jeg, skri, om jeg det, det, det, det synes jeg fornemt. Fordi jeg, jeg, jeg tror ikke, at der er ingen positiv historie om julefrokoster. Altså, nytårsaften, det er jo sådan en aften, hvor vi ved, det skal gå amok. Julefrokoster, det ved man godt, er lidt pøllet, altså. Det er sgu ikke, fordi jeg nogensinde har taget til en julefrokoster, og tænkt, jeg håber kraftedende med ham, der emner i kopirummet, men den for regnskab. Det har man skulle aldrig sagt. <laughs> men forstår du ikke godt, at når jeg siger det der med, at det ligesom bliver sådan, mere præmissen for historien, er fordi, at vi gør så meget grin med det, at det er derfor, at det giver folk længere ligne, fordi de ikke ender i det her kopirum. Altså sådan, så derfor kan de bare sådan, så længe vi ikke ender i kopirummet, så kan vi bare drikke os pisse, æske, stive noget en anden restaurant. Jo jo, 100% der, der er der klart nogle ting, der er okay lige pludselig, men, men jeg tror, at julefrokoste er et, et, et sulten monster, der prayer on the week, som er dem, der ikke er normalt drikker, som er dem, der er lidt nervøse for den her sociale sammenhæng, som simpelthen drikker sig mod til at være der. Og det er som regel dem, der ender i kopirummet, eller besvimer, eller at deres kone utro, eller deres mand utro, eller deres mænd og kone, er det er dem, det går ud over. Mm. Og det er alle dem, der faktisk er blevet tvunget med til en fest, de ikke har lyst til at være til. Ja, plus at man også sidder sammen med nogle kollegaer måske, som man ikke rigtig sidder sammen med til hverdag, og så, Åh, det er lidt nederen det her, så nu drikker jeg lige lidt ekstra for, at det skal blive lidt sjovere, og så at man lige skal have en, en øl for at sænke skuldrene, bliver til, rigtigt. nu har jeg dryget en halv liter snaps. Altså, og så er det det, kammer lidt over, ikke? Var det et tænkt eksempel? Eller? Meget tænkt eksempel. <laughs> ikke ikke personligt eksempel, men... <laughs> <laughs> øhm, Jonas, jeg får også lyst stå og spørge dig, fordi at, øh, da jeg sad og skulle læse jer CV igennem, der øh, kunne jeg jo godt se, at øh, Sebastian og Amalie, I kommer fra lidt de samme type steder fra, hvor at øh, kuvertprisen for gæster er lidt lavere, end det sted, du kommer fra... Hvor at jeg tænkte over, om du oplever, at de her typer gæster også, som bare drikker sig for sans og samling, og føler, at de kan tillade sig alt muligt lige pludselig, fordi de simpelthen er så stive til den her julefrokost. Altså, jeg vil jeg sige, jeg har, op, jeg har oplevet, som både som, som tjener og barsen, der faktisk var, der var helt yngre okay. øh, på en, en lokal krog, simpelthen, hvor det var lidt det samme, ikke? Eller hvad man siger, hvor folk virkelig gik til den. Øh, men jeg forstår godt dit spørgsmål og, og jeg vil sige ja til dels Men jeg tror ikke Det er lige så outrageous øh, Jeg tror det hænger lidt sammen med Størrelsen af de her steder Og så er der måske noget at om Hvordan man, man går på sådan nogle steder Men ja. jeg, jeg har da prøvet det før Men jeg tror det er mere engelsk under Så jeg vil sige sådan en sæson som der er nu Det er ikke som Som jeg husker Hvordan det var hvor der var mere knald på, altså sådan nogle steder. Mm. Jeg frygter den ikke Nej. og tænker, åh oh, nej. Den tid på året igen. Den tid på året, og nu er folk <laughs> helt vanvittige, og, og der er lidt af det. Men... Okay, jeg kommer med et spørgsmål. åbent spørgsmål til alle tre. Jeg har en eller anden idé om, at jo billigere kuvertprisen er, jo mere føler gæsterne, at de kan tillade sig at gøre, og jo dyre kuvertprisen er, jo mindre øh, tillader de sig egentlig, fordi de har en mere sådan, jeg er gæst i nogen andres... Øh, vante omgivelser og har respekt for deres arbejde. Er det falsk, eller? Jeg vil gerne sige falsk. Straight away. Yeah. Hvorfor? Fordi at jeg tror, at faktisk det er helt modsat. Jo mere jeg har betalt, jo mere må jeg gøre, hvad der passer mig. Jo mere ja. har jeg købt adgang. Jeg har købt turpasset til at ødelægge alt. Eller gøre, hvad der passer mig. Eller behandle folk, som det passer mig. Jeg har klart oplevet langt mere grænseoverskridende adfærd på superdyre restauranter, end den anden vej. Okay. Helt har, du, klart. har du en specifik episode, du har lyst til at fortælle om? Der er nogle stykker, ikke? Nogle af dem grimmere end andre, men det er jo sådan noget med, jeg har da prøvet flere gange, jamen øh, jeg kan huske, der var en episode, hvor at, at der var en, en mand, som, som siger, vi vil gerne bestille det her. Så hvor sådan, det har vi ikke. Vi laver det ikke. Når no, han sagde bare noget helt random. Bare han lukkede bare øjnene. Okay. Jeg vil gerne have det her. Og så siger jeg, men det, det har vi ikke. Altså, det, det, det er ikke gang jeg lige kan syge noget rundt i de ting, vi har. Altså, det eksisterer ikke i huset. Og det var bare som om, at for ham, jamen, det, det må bare koste så. Altså, hvor meget skal du have? Mm. Er det to, tre, fire, fem, whatever? Nej hvorfor han ville... Og han blev ligesom ved... Og, og, og det var et sted, hvor jeg havde fået ansvaret for, hvordan den drift skulle være på køkkenbasis. Så det var sådan lidt, hvor langt går man, ikke? Øh, I forhold til, og hv hvornår bukker man under for, for, for gæsters pres i forhold til de her ting. Men det var faktisk en relativt stille dag, og det endte med, at, at jeg har prøvet de her grænseoverskridende mm. øh, personer et utal af gangen. Så jeg er ikke så skræmt over det. Øh, men det endte faktisk med, at jeg prøvede at tænke, okay, nu laver vi en, en sjov historie ud af det. Okay. Og så, øh, det, det var fordi, vi skulle lave stikflæsk med på Ej! <laughs> ja. Og øh, de var de her... Var det på en af de michelin nu var på, eller? Øh, det, det, nej. <laughs> øh, det, det er et prominent sted i byen, men har okay. ikke en michelin mm. Og... Øh, det, det ender faktisk med, at jeg går tilbage og skal lige tænke mig om, fordi at det er altså 7.000 kroner for stikflæsk til fem mand. Og, og, og vi var ikke ret mange på arbejde, og det var en søndag, der var helt stille. Øh, så jeg, jeg skulle virkelig tænke mig om. Det var virkelig faktisk mod min øh, integritet, og jeg, jeg ja. gør det ikke igen den dag i dag. Men du gjorde det? Men jeg gjorde det. Ej, hvor vildt! Og jeg gjorde det faktisk på den måde, at jeg gik tilbage i køkkenet og, og, og spurgte, om de var med på den. Og øh, selvfølgelig er det en del af omsætningen, men øh, noget af det blevet faktisk givet ud til folk, der var på arbejde. Ej, fuck, var god stil. Så øh, mig op på cyklen over i Irma, køb noget flæsk, <gød> en kokkeelev i gang med at koge nogle kartofler, og så var det bare af. Og så synes vi faktisk, det var meget sjovt. Altså, hvis jeg var i din sko, og der var nogen, der beder noget, som ikke var det, som vi havde på den her restaurant, så ville jeg jo blive så provokeret af, at der var en, der følte, at vedkommende havde penge nok til at bede mig om at lave det alligevel. Altså sådan, jeg ville jeg vil blive totalt trodsig på den der. Altså sådan, så hvad er det, der gjorde for dig, at du var sådan, så gør vi det. Jeg tror faktisk at jeg bare, jeg har prøvet det rigtig mange gange. Oh, okay. øh, nej, men så, så at det er sådan, at jeg bliver ikke... Det blev jeg i hvert fald ikke. Jeg synes det er super provokerende. Og jeg vil så sige, at jeg kendte den her person fra et andet sted. <laughs> Som er en af de her meget dyre steder, så jeg kan vidste godt, hvem han var. Så er det fordi, du er blevet for hårdhovedet? Er det ligesom ikke påvirket dig mere? Jeg tror, det er meget individuelt. Jeg, jeg, jeg tror, der er nogen, der vil, der vil føle sig rigtig trådt over tæerne. Og jeg tror bare, øh, og det er ikke for, og, om nogen er professionel eller ej, men jeg tror bare i hvert fald for mig selv, at når jeg går på arbejde, så tager jeg ligesom sådan på, mm. og så er jeg ligesom et andet menneske. Altså sådan, jeg er ikke rigtig min, min... Jeg tager ikke min person med, eller okay. hvis, hvis folk synes, at det er dårlig mad, vi laver, eller det... det jeg prøver i hvert fald ikke at lade det være personligt. Okay, shit, hvor spændende. Det kan jeg jo slet ikke lade være med. Ja. Men, men der er måske også noget i, hvad for en rolle man har. Mm. Fordi at, at som kok, der har du måske ikke altid øjenkontakt med dine gæster på samme måde, som en tjener har. Som jo heller ikke har lavet maden. Så når en der råber og skriger af en tjener, at det er noget lortemad og bla bla, så, så får, der er der nogle andre, der får svineren. Men, men det er sjovt, at du siger det der, for jeg er faktisk enig ja, i det der med, hvor, når noget er dyrere, så er folk faktisk også lidt nogle større røvhuller. Ja, okay. Ej, Fordi jeg har jo været en af de gæster, eller i hvert fald sammen med et helt kæmpe hold gutter. Der er betalt et dyrt beløb, eller hvad? Altså... Vi var på den der, øh, den gode af stekrestauranterne, der ligger et par steder i København. Jensens bevuds. <laughs> jamen, jamen den, der ikke er den men, men når du har solgt øh, weed i lang tid, så tager du på den gode af Jensens Bøffhus. Okay. Øhm, så kan man snakke om, hvor godt det er. Et men, tænkt eksempel. Igen. Det er et tænkt eksempel. Altså, men, okay. men der var jeg igen et tænkt eksempel med nogle, med nogle gutter, vi skulle øhm, fejre nok det forkerte om. Vi skulle sige, få kammerat, fordi han skulle i spjældet i et stykke tid. Og, øh, og det var nogle, <laughs> nogle gutter, der ligesom... Så kan I regne ud, hvad for en flok det var. Altså. Men der var en, en, en homie, han skulle i fængsel. Og, øh, var det ikke Christianer, du arbejdede på? Jeg arbejdede på Christianer. <laughs> Øh, og det er altså nogle rigtig dejlige drenge. Men, men øh, der er noget med noget af og miljø, og man kommer et sted fra, og så har man måske også en, en baggrund og sådan noget der. Men vi ender på den her lækre øh, bøfrestaurant. Jeg, jeg har ikke været sådan vanvittigt meget ude at spise i mit liv som gæst. Jeg har mere været der som arbejdende. Og, øh, og har været vant til øh, at på det her program med at sidde efter service og snakker om, okay, det var noget med fucked up, eller gal folk kan være nogle idioter og sådan noget. Og der oplevede vi virkelig at være på den anden side. Øh, og ikke for at gøre mig selv heldig eller noget, men, men jeg var også ikke en af dem, der gjorde alle de her ting. Men, men der blev altså bare sådan en kokain på bordene og knipset af tjenerne. Og altså, det var, jeg sad og crinchede min tær helt op i røvhullet. Altså, det var fuldstændig sindssygt at være en del af det der. Det sådan, det du sagde det noget. Nej, nej. Der er ikke nogen grund. Altså, nogle gange kan man ikke. Altså, jeg gav sådan nogle undskyldende <laughs> blik til tjenerne. Men igen, den her bøfrestaurant er okay vant til sådan nogle her typer, jeg tror... Jeg tror, de er vant til det. Fordi det, der så sker, det er, at vi skal betale. Det bliver, jeg tror, vi er en 12 gutter. Det bliver 21.000 kroner for det her måltid. 21.000? Ja, ja. Og det, var, det var med helt lortet. Det var med, altså, vi har været der lang tid, og drinks, det blev 21.000. Altså... Og jeg, jeg, sidder, jeg sidder også der med min budget og tænker, fuck mand, det, det er noget lort det her. Ikke? Altså, men, <laughs> Må jeg ud og sælge noget mere weed. Men igen, ligesom at, jeg sælger ikke weed, det er meget vigtigt lige at sige. Mm. Øh, men, øh, men der tænker jeg jo, okay, hvis, hvis ikke jeg kan sige noget, når de overhovedet tjener, der kan jeg ikke sige noget sådan en regning. Altså, det, vi, vi, nu er vi ligesom til et arrangement. Og så, øh, så skal vi betale, og, og, og jeg får ligesom bare sådan en, altså en ordentlig håndfuld kontanter. <laughs> og må gå op til ham der tjeneren og sige, ja, okay, med her regningen, det blev 21. Ja, her, her er der øhm, 19.000 i kontanter, og jeg tager resten på kortet. Og altså, det var lige før, at de skulle finde en dankort til min nede fra kælderen, øh, og støv ned af, for jeg kunne få lov at tage med det kort der, for de var næsten kun vand til folk med kontanter der. <laughs> ej, ej, ej, ej, Så øh, ej. det var fucking grineren. Hvor er det vænvittigt. Ja, ja, så Men man kan sige, at det er jo, det er jo bare sådan, det er nogle steder, der, der hvis du har... Og det er ligegyldigt, om du har tjent en penge øh, på 15. salen på et kontor som revisor, eller du har tjent nede på gaden. Altså, lige så snart du har tjent de her penge og går ud og bruger dem, så føler du, at du har en eller anden berettigelse til at, at træde på nogle andre mennesker. Altså. Men det er sjovt, det der med, fordi at øh, nu har jeg både været tjener på øh, michelin restauranter og har også været der på sådan øh, en kan vi kalde dem. Og der synes jeg altid, at sådan, de familiekoncern, jeg var på, der var det sådan med, at jo billigere kunne være, prisen var, jo mere gav det en fuck for, hvem jeg var at det var sådan en, vi har ventet for længe, og vi skal have det her alibitum, og altså, det er ikke godt nok lavet. Og, altså, sådan, jeg synes virkelig, at jeg skulle finde mig i så meget lort, da jeg så kommer op på Michelin-niveau. Så, så var det som om, at, at der var en, en større respekt fra gæsten til mig, fordi at de... For eksempel, jeg synes tit på Michelin-restauranter, der er det øh, partnere, der er ude at spise. Altså sådan firmapartner, du firmapartnere, der er i gang med at forhandle et eller andet. dem som har... Bukkeboret vil gerne sørge for, at det her det er totalt ekstraordinær oplevelse, og det skal bare spille. Og de ved godt, at hvis de passer mig af, så er jeg den letteste til at få kælet det her. Den her lønforhandling op, eller den her partnerskab, hvor jeg har fundet det langt mere, når jeg har været på højere niveau, folk har. Eller også bare for eksempel, at hvis jeg sagde, at jeg arbejdede på den her familiekonceron, så var folk sådan var ikke så fedt, eller sådan, var pine, så skulle vi godt grine, der det men da jeg så sagde, at jeg var på en Michelin-stjernet restaurant, så, øhm, så var det sådan, hold da op, og flot og tillykke med det. Altså, der var noget langt mere anerkendelse i det, og den der anerkendelse, synes jeg også tit, gæsterne havde over for mig. Øhm, men mega spændende, at I har oplevet noget helt andet. Jeg tror, I de findes. Ja. Yeah. set alle steder. Jeg mm. tror, det er, den ligger Amalie, jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig om. Æ, mændene her må også gerne komme på banen. Nu går jeg bare som det, jeg tænker der er, er, er det at det er nemt at sige i julefrokostsæsonen. Så synes jeg jo tit, at, at det her snaps gør, at mænd føler ofte, at de, at de ejer det hele, der er på den her restaurant, inklusiv tjeneren. Og jeg ved da, at jeg er efterhånden klappet en del gange i røven øh, til en julefrokost. Eller er blevet fløjtet efter, eller knipset efter. Eller øh, for at vide, om hey, hey, så kommer du ikke med på barbe efter. Eller du ved, sådan den her jargon. Fordi der ligesom... Der sidder øh, for mig et helt ekokammer af en økonomiafdeling i blåskjurter og et lille dumt øh, juleslips og en rådulf... Rådulf... Rådulf... som alle kender. <laughs> ja, hvad hedder den? Rudolf. Rudolf. Rudolf, Rudolf. Geværn. <laughs> Nej. Kan vi <laughs> oh. Dem der. Oh, <laughs> øhm. Vi skal tage det den anden. Det er julefrokostafsnittet. <laughs> um, men nej, men som, som du siger, Sebastian, som er mødt noget klokken 1 eller 3 om formiddagen, og så ligesom vender på, at de skal ud og spise dig klokken otte, og så har de jo rigtig siddet i deres lille manne-ekokammer omkring, og sådan der, oh, hey, det kan de godt tillade sig, om that jazz. Um, så jeg gad lidt godt at høre, om, om, om du har, oplevede nogle af de her scenarier, der er nogle mænd, eller kvinder, for den tilskyld, det kan jo være hvem som helst, som er gået over øh, din grænse, eller har i hvert fald har tilladt sig mere, end hvad godt er i øh, den her julefrokostsæson. Ja, det synes jeg helt sikkert, der er, og der er måske også nok været mere af det i julefrokostsæsonen, end der har været på andre tidspunkter. Jeg synes, der er ret stor forskel på, altså nogle gange så har det været på den måde, at hvis det har været virksomheder, der kommer ind, så er der en eller anden grad af ordentlighed. Altså, så kan man sagtens se, når folk kommer ind først, om det er, det er lidt stift, og folk kender ikke rigtig hinanden, og alt sådan noget der, hvor det, har været, hvor det har været fint. Men så jo længere aftenen er skrevet frem, så er det måske blevet mere og mere en ting er over for mig, men også over for dem, der sidder ved bordet, hvor nogle gange så synes jeg. Måske ikke så meget til julefrokoster, men også lige så meget, hvis det har været en polterabend eller et eller andet. Der synes jeg måske, at der har været endnu mere øh, egentlig, end jeg har oplevet i julefrokostsæsonen. Jeg tror, det er lidt på grund af settingen. Hvad er det for en setting, der er? Der, hvor jeg har arbejdet, der har der været sådan et stort øh, selskabslokale, hvor der var, øh, meget har været store selskaber. Det har været alt fra 8 til 50 måske, der, har, der, har, der er kommet. Øhm, og så... Er det netop det der med, at okay, hvis det er et kæmpestort bord fyldt af øh, mænd, så kan de hurtigt gejle hinanden op? Ikke? Mm. Nu kan det hurtigt blive sådan noget, at mænd er nogle svin. Det er overhovedet ikke det, som jeg, <laughs> det, no, no, det, synes jeg er jo. Nej, nej, Nej, det er det overhovedet ikke. Øh, hvor der kan hurtigt komme en eller anden sådan vibe, der hvorimod hvis det er en eller anden øh, virksomhed derude, hvor det er et blandet klientel, eller hvor det er en blandet øh, gruppe af gæster, det er nok mere det jeg prøver at sige, der har der ikke været så mange grænseoverskridende øh, oplevelser for mig som tjener. Øh, det kan godt være, der har været det internt imellem, men der har jeg egentlig ikke oplevet det i speciel høj grad. Det har mere været, når det har været. Øh, sådan en øh, rigtig øh, mandemand-forsamling, der kommer ind og er sådan øh agtigt. altså <laughs> Ja, og for det ved alle, hvad det betyder. <laughs> ja, det tror jeg godt, at alle ved, hvad det betyder. Nej. Rigtig, øh, Nej, jeg forstår 100 procent, hvad du mener så Sådan, åh, nu kommer der en rigtig øh, tjener her, som vi lige kan... Er der en specifik episode, du, du kommer til at tænke på? Mm, jeg havde engang en en, øhm, en ubehagelig episode med en øh, det var et det var et, øh, et selskab også på sikkert sådan øh, mænd der var der, øh, hvor der var en, der var sådan væsentligt fuld af en resten. Og det var en, det var en ældre herre, og han var, ikke sådan, øh, han var meget sådan, øh, kommanderende på en ubehagelig måde. Altså sådan, du skal gøre det her, jeg skal have det her, og hente det her til mig nu. Hvor på et ja. tidspunkt så var vi ved at lukke, og så var jeg sådan, nu skal vi ikke. han skulle have en eller anden dyr flaske rødvin. Og jeg var sådan, at det, vi er lukket nu. Fordi han skulle ikke have mere på det tidspunkt, altså jeg overvede ikke mere. Og så blev han aggressiv over for mig, og var sådan, nu går du ud og henter den flaske rødvin til mig, det skal være lige nu. Hvor at jeg var sådan, nej det gør jeg ikke, og nu sætter du dig ned. Og hvor han bare blev ved, indtil der så heldigvis var nogen af hans, øh, nogle fra selskabet, der sagde, hey okay. De var sådan til mig, øh, altså ikke tætter af ham, han er bare stiv, øh, og sagde også til ham, hey, sæt dig lige noget. Så det er egentlig sådan, det er nok noget af det mest grænseoverskridende. Men jeg synes faktisk, det er at, at selve selskabet går ind og, og, ligesom, og stopper den affære, der er i gang med der. Ja, men det er også, fordi det havde ligesom bygget sig op over mange timer jo, okay. og altså, men, men, han er ikke skide ham der. Men det der, det er der bare også noget af det, jeg aldrig nogensinde har forstået ved restaurationsbranchen, altså det der, altså, vi, vi, der, der er på en eller anden måde en indstilling til, at, at gæsten har altid ret. Og sådan skal det være, gæsten må aldrig have ret. Altså. Mm. Altså, og, og, og der er helt sikkert endt et sted på Christiania, hvor tingene øh, fungerer fuldstændig anderledes. Og jeg er også blevet småfyret fra alle de jobs på restauranter <laughs> og noget sådan. Mm. Øh, og det kan godt have noget med det at gøre. Men hvis, hvis der nogensinde er nogen, der er til stedet ubehagelige over for din arbejdsplads, så er det dit ansvar at tage dem ud bagved og tæve dem. Altså, det er ikke nok at sige, hvad, altså være pædagogisk og sige undskyld, men er det ikke sød at sætte dem ned, i stedet for at smide high-fives til min numse? altså det, det, det, det, er sindssyg, mm. det er en sindssyg branche, hvor man skal finde sig i noget. Altså, der er nogen, der er gæster, og det, det skal ikke være sådan noget undskyld, og ja, hun er også lidt ked af det i dag, og ja, vi betaler jeres regning, men I bliver så gå og ah nej, I betaler hele jeres regning, så skider I med det samme, hvis ikke I noget at ordentligt. Ja, men jeg synes også, det er mega spændende, det der med, at du siger det sådan, at det er jer, der er gæster. Altså sådan, at man skal huske på, at, sådan, at dem, som arbejder på restauranter, har restauranter og koger i restauranter, hvor det, sådan, det er også er chefen her i Biksen og ligesom bestemmer, hvad kutumen er her, lige så snart man er gæst. Altså, hvis jeg kom hjemme i nogle af jeres lejligheder og ligesom bare gjorde, hvad der faldt mig mest naturligt at gøre, ville jo også være sådan, gider du at lade være med at gå rundt herinde for med sko på, og gider du at lade være med at ligge en lort i min ting? Sådan. Og det er fair at være høflig de første to gange. Altså, det er jo ikke fordi, at det skal være sådan noget nul-tolerance. Nej, eller konfliktoptrættende. Nej, fordi der, vi alle sammen kommer for at hygge os. Nogle gange er kommet for at tjene penge faktisk, og resten er kommet for at hygge sig. Mm. Men, men det må aldrig blive sådan, at man skal finde sig i noget som helst. Altså det synes jeg er forhåndssvagt. Øhm, når vi snakker om, om stive gæster, så skulle jeg godt tænke mig, altså de steder, I har arbejdet, har man serveret snaps der? Ja. Øh, yeah. Ja. Yeah. Hvad med dig, Anders? Serverer snaps, der er Nej, vi har det simpelthen ikke. Øh, vi serverer noget andet. Farligt, jeg sige. Hvad serverer så i stedet Vi for? har sådan en, en ting som hedder chartreuse, oh. Og, oh, som <laughs> øh, har komplet samme effekt. Øh, det er lidt ligesom snaps, man vender sig til at drikke det, og øh, i starten så er det frygteligt, og man bliver sindssyg af det. Men serverer I ikke snaps, fordi det er bare ikke en, en del af jer eller er det et aktivt valg omkring, at det gider vi ikke at servere noget? Det er ikke så meget et aktivt valg i forhold til, at det er sådan en hård spiritus. Overhovedet ikke, fordi vi har masser af alt muligt andet. Mm. Jeg trøs, blandt andet. <laughs> øh, det er bare sådan, det passer måske ikke lige ind i det, vi sådan ellers serverer. Øhm, hvad tænker I omkring den her julefrogersæson, når man er ude at spise? at man serverer snaps på den? Igen, jeg synes jo, at er lidt pøllet. Og hvis man alligevel har tænkt sig at tage ud og være pøllet sammen, så kan man lige så godt være pøllet på de præmisser, der nu er. Så ja, ja, så kommer den snaps. Men, men gør noget fedt. server en god snaps. Der findes gode snaps derude. Øh, den, vi drikker i studiet lige nu, den er jo for eksempel ikke særlig god. <går> øhm, uh, no. okay. men, no, nej, men jeg siger bare, at du kan sagtens der. Jeg, jeg, jeg var til en fest i gang, hvor de havde lavet deres egen snaps. Det var også meget lækkert. Men jeg, jeg tror, det får altså... en tilvænding. Eller sådan, ligesom man så mange snaps? andre ting. Ja, men sådan med smag og sådan noget, det udvikler sig også. Og jeg tror, at øh, vidderligt, øh, at øh, nogle ældre mennesker ærligt sætter pris på en snaps. Ja, det kan du godt bede mig med. Jeg tror mere, at øh, jeg prøver at fiske lidt efter, fordi jeg har nemlig arbejdet på nogle restauranter, hvor man må servere snaps. Øh, øh, der kan jeg bare huske, at jeg sagde til samtlige personalemøder, sådan gider I godt lade være? Fordi at den der snaps, det bliver vigtigere at kunne sige, at vi sad og drikker snaps til den her julefrokost mere, end det egentlig var lækkert eller vigtigt for dem at sidde og drikke den her snaps. Og så sidder jeg der og bliver sådan en, øhm, uden at gøre den kønnet, men sådan en målpig konkurrence med, hvem kan drikke flest snaps af dem, jeg sidder og er til julefrokostmødet lige nu, som bare gør, at inden vi nåede til forretten, bliver folk nødvendt og uføflige og ubehagelige over for mig som tjener. Og så er det svært for mig at skulle sige stop der. Altså så kan jeg godt sidde og sige til de her boer, vi ser med ikke mere snaps for i aften, men så fordi de ved, at det er en mulighed, og forsøger ved at snaps, så siger de, ayo, oh, det kan du godt. Da, da, da, da, da. Men skal de så ikke bare have noget andet i stedet for? altså? Gør, gør det tequila specifics? det bedre? Ja. Skal jeg skulle også sige, er det snapsen, eller er det for, altså det, det, det snapsen gør ved en, som... Eller, eller en jeg synes, om snapsen. Bare, jamen, jeg synes bare ikke, at sådan, hvis jeg sidder og sagt til nogen, der har sagt, at vi vil gerne have snaps, så siger jeg, vi serverer ikke mere snaps for i aften, men vi kan til tequila, så siger folk nej fordi det er ikke er en del af den julefrokost, de er i gang med. Altså, sådan, det er det mærkeligt at sidde og drikke tequila til den og julefrokost. Altså, vi drikker snaps, fordi det gør man til en julefrokost mere, end vi har lyst til at drikke snapsen. Det er måske lettere at lokke en snaps i breben, end det er at lokke en tequila i breben, fordi det er jo julefrokost, du skal jo drikke snaps. Det er det, jeg mener med, at hvor det sådan, så for mig har det været nemmere, folk skal nok drikke sig stive alligevel, så bestiller de jo bare en ekstra øl, eller en kaffe med bailey, eller chateau eller hvad det nu er, men der er et eller andet over det der med, at Øhm, for eksempel inden, øh, inden vi fire, vi mødtes, der jeg også, at jeg har taget noget snaps med til os, hvor jeg var sådan her, puh, ha, nej, men i og med, jeg at jeg er præmissen omkring at vi skal snakke julefrokost, har jeg også, og så alle sammen sidder og drukket lidt af den her snaps. Altså det er som om, at snaps og julefrokost går ligesom hånd i hånd lige meget, men vil det eller ikke? Det ved ikke nu du køkkenchef Jonas. Altså er der, er der noget omsætning i det eller et eller andet tænker du? Jeg har, jeg har også haft ansvar for restauranten, så jeg ved godt hvad, hmm? hvordan det fungerer, hvad ja. Jeg tror ikke jeg vil pille ting ud. Fordi så erstatter man det bare med noget andet. Øhm, andet hårdspiritus eller andet. Og jeg tror, problemet ligger i, at man opfører sig som en idiot. Mm. Så jeg tror, at det handler om, og det er sådan noget, der er rigtig meget op i tiden i den her branche, om, hvad er det for nogle forhold? Mm. Og hvad er det for nogle rettigheder, som det ikke kun handler om, hvem der betaler, der har rettigheder? Men mm -hmm. hvem er det rent faktisk, der er der, der bor i det hus, som andre mennesker kommer og besøger? Mm -hmm. De har rettigheder. Og der er jeg fuldstændig på, at, at man har det, det ens hjem, så kan opføre det ordentligt, så er døren her. Mm. Og længere er den bare ikke. Øh, jeg ved, der er nogle restauranter, som, som kigger på det øh, rigtig meget om, hvad er det for en værktøj, som vi kan give vores medarbejdere. Fordi der er helt sikkert nogen, som har det fint nok og bare tænker, ja, ja. og jo mere du klapper mig i røven, jo mere jeg kan hælde på dig, og jo flere drikpenge får jeg, så vinder jeg nok på det. Og så er der andre, der tænker, at det skal du bare ikke gøre en gang til. Mm -hmm. øhm, så hvad er det for en værktøj, som er sådan universelt, man kan give? Og jeg ved, at der er nogen, som har gang i sådan et, jeg tror, det er sådan et pilotprojekt lige nu. Øhm, hvor at man har sådan nogle, en, en form for sådan en gul kort. Nå. Så det, der er rigtig meget af problemet, vi havde deroppe på sådan en stor lederdag en dag, hvad, hvad man kan gøre, det er konfrontationen, der er grim hvis man føler sig trådt over ternet eller forulæmpet. Man har ikke lyst til at konfrontere det altså her... Altså konfrontation mellem, mellem... Mellem den gæst, som er Nå. ubehagelig over for en. Fordi ja. man kan godt sige, nej, det du ikke lade være? Eller eller andet. Men det er faktisk de få, tror jeg, som tør at tage den alvorlige kamp op. Og det er nok også noget med fysik, kunne jeg Klar. forestille mig, og nogle andre ting. Så hvordan man på en diskret måde kan undgå den der konversation, Så, så det her gule kort er faktisk noget, man bliver informeret om. Uh, hvis man uh, har tendens til at begynde at opføre sig lidt dårligt. skal jeg bare sige, at vi har den her regel. Hvis jeg kommer og lægger det her kort her, så betyder så har én så det, at I har advarsel. Skal det en gang til, så i ud. Ej, og så behøver hår. vi ligesom ikke at diskutere ting. Du har ikke noget. Altså, sådan, der er ikke noget at diskutere. Det er sådan, det er. Og så skal der selvfølgelig være nogen ledere af det her sted, som bakker op indom... om det. Og ja. ligesom dem, som stiller sig forrest i forhold til, hvis der skulle være noget med det. Men jeg synes faktisk, at det er en god idé i forhold til, at man ligesom ikke indleder til en dialog omkring, om det er noget til at diskutere. Ja, altså, at sådan. man ligesom tager magten i egen højn, Jo. Okay. Specielt, hvis, hvis man er øh, en, en ung pige på 18-19 år på en eller anden stor restaurant, hvor at, øh, man er vant til at have rigtig mange gæster, som opfører sig helt sindssygt i den her tid. Så tror jeg, at det vil være, det vil være guld værd for sådan nogle. Lige hurtigst, at folk opfører sig sindssygt i den her tid, har I egentlig oplevet, at folk er blevet vildere eller mere krævende efter corona? Jeg vil sige, lige efter corona var frygteligt. Det var sådan øh, ligesom at åbne døren ind til zoologisk have. <laughs> Det var fuldt. Men det var også mit billede af det, nemlig at, sådan, at det, var, um, det var som at, at lukke køer på græs. Jeg tror, det er ligesom Sebastian sagde. At det er ligesom folk, der ikke er vant til det. Så man har været, i lang tid har man ikke været vant til at gå ud. Og så kan man bare ikke finde ud af det. Mm -hmm. det okay. Hvis man er vant til at drikke, så kan man styre sin brænder lidt bedre. Hvis du øh, går til den på snaps til julefrokosten, og du drikker aldrig, så, så ender det typisk. Den er galt, altså. Mm. Jeg ved, Amelia, du har jo ikke været i branchen i nogle år. Jeg ved nemlig, at du stoppede inden corona mm. skete. Var du en af de køer, man lukker på græs, da, da det hele åbnede op igen? Jo, jo, jo. Jeg var hungrer da helt sindssygt efter at komme ud og spise og komme ud og få nogle gode øl og nogle drinks og drikke noget god vin. Og... Så jo, jeg var, jeg var rigtig meget ude efter at... Øh... Men ikke, ikke en ubehagelig ko, Nej. <laughs> Ja, jeg skulle lige så spørge dig, var du så også en af dem, der, der føler, at du kunne tillade dem mere end andre. <laughs> nej, <laughs> nej jeg, jeg prøver altid. Jeg har, øh, har stor respekt for alle tjenere. Øh, Men han det ikke, ikke godt, som at du blive... kommer fra branchen? Jo, præcis. Jo. Så man kan jo ikke lade være med at lægge mærke til, hvad de gør og hvad de siger og alting. Og være ekstra sød og ekstra god mod alle tjenere. Øh, det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over. Før corona, der synes jeg godt, man kunne gå ind en, en torsdag, fredag eller lørdag. Og og jeg vil gerne noget og spise i aftenen, og så finde en eller anden restaurant, og så booke et bord til i hvert fald to mennesker. Altså sådan, det var ikke umuligt, hvor at selv nu, så lang tid efter corona er stoppet, så synes jeg, oplever jeg i hvert fald, at hvis man ikke er minimum tre uger før, og du er mere end to mennesker, og en walk fordi der er nogen, der har meldt afbud, er det så svært at finde et sted, hvor der faktisk er plads. Jeg har lidt lyst til at kalde den Titanic-effekten. Altså den survival of the fittest, at folk føler, at de er blevet frarøvet så meget i den tid, hvor corona var sådan, de skal bare ud nu, at de skal bare ud og nyde det, de skal ud og bruge deres penge på noget fedt og kulturelt, og der, der, der, fordi der, der er så mange minder, der er blevet reddet fra folk. Så det synes jeg er ret spændende, at I også har oplevet, fordi det er virkelig noget, jeg har tænkt over. Også bare, det er en helt anden stang, men bare lidt et sjovt lindspark. Altså også på bar og på bodegaer. Jeg synes da, at det var nemt tit at finde en bodega, en vilkårlig bodega, og gå ind og få et bord, hvor man godt kunne sidde fire mennesker, hvor jeg sådan er klokken seks, der er sådan, it's a Altså sådan, folk er ude og drikker nu. Ja, ja. Men, men jeg vil sige, det begynder at blive bedre. Altså, der var lige en periode på, på lang tid, i hvert fald, måske et år endda, hvor at for eksempel på Nørre Bogade, mm. der kunne du bare gå sådan sjælløst rundt, og lede efter et sted. Og så... Til aller, aller, aller sidste tog du den der rigtige skraldede på Dikker, der ligger på rundtækket. <laughs> øh, man... Forfærdeligt sted. Altså, og du kom ind og der var ikke rigtig plads, men de har ikke rigtig nogen limit for, hvor mange der må være. Man kan godt klemme sig over, at de andre stod og, og spillede en Altså, det, det var forfærdeligt. Mm. Men, men det er blevet bedre. Især nu, hvor der er ikke nogen, der er nogen penge længere, fordi at inflationen har kommet, er kommet og taget os. I Nå for... ja, problemer afler problemer, ikke? Ja, ja. Mm. Så til gengæld er det julefugger så alle er alligevel ude nu her. Jamen, betyder det meget for nattelivet, synes du? Fordi er det ikke mere restauranter og sådan noget der? Er folk ikke for stive efter den der restaurant til videre? Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg var ude og prøv at finde en bodega kl. 19.30 sidste fredag. Det var ikke nemt. Nej, men det er det, jeg mener med. Ja. At, sådan, at, at jeg har aldrig oplevet, at det var et problem at finde en bodega, også fordi bodega er jo dem vi har allermest af. Altså sådan, hvis der var nogen, der sagde, sådan klokken, klokken to, vi, vi tager på søpaviljonen, så vil jeg være sådan, så tager jeg bare hjem, i stedet for at stå, at stå i kø i, i to timer. Men det der med at finde en bodega lige efter fyreaftenen fredag, altså jeg finder det så umuligt. Der er virkelig sådan, at hvem hijacker et bord? Der er jo kommet på mange af de kendte bodegaer. Det er løgn. Nej, det er rent Altså alle de uh, selv sådan noget, de helt usle af dem, der ligger ude i forsted og på, mand. Ej, hvad griner Der Hvis ikke du har den helt rigtige og vest på, så kommer fucking igen. Ej, jeg har forberedt så meget, vi skulle snakke om, men øh, det var så spændende at sidde og snakke om det her. Så, så det må blive en anden gang, men... Det er en tradition, at i slutningen af programmet her, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at alle kommer med, med et godt råd til nogen, som, som er i branchen. Og jeg tænker, at det kunne være spændende, nu hvor vi har siddet og snakket om de her julefrokoster. Øhm, så kunne man finde et godt råd. Altså, jeg tror, hvis jeg skulle komme med et godt råd. Jeg kan ligge ud. Tak fordi I spurgte. Men jeg kan ligge ud. Altså, kan jeg, sige. jeg synes, at restauranter skal stoppe med at være snaps til gæster. Okay, jeg vil sige. Øhm til tjenere, det er okay at sige nej, og sige fra, og til gæster, du behøver ikke den sidste snaps. Du De lukker den jo her. <laughs> ja, du er virkelig godt. Du behøver, virkelig, du behøver sådan ikke snaps. Nej. At sige for du ja, også, Måske jeg tror... én snaps er fint. <laughs> Klart. For lige at kunne sidde ved siden af karsten for salsoverdelingen. Men, <laughs> men altså, stop efter den. Som har fået fri af derhjemme, til at gå amok. Sebastian, hvad siger du, hvis du skulle finde et godt råd? Altså, det, jeg, jeg sad lige sådan lidt igennem, og, og tænkte, at jeg skal skille eller men Det eneste rigtige råd, det er til de fucking daglige ledere, der er, som hedder øh, restaurantchefer og dem, der ligesom styrer gulvet og køkkenet og whatever. At jeres medarbejdere i ryggen. Altså det, det, det er et job, hvor du tjener morelæs mindst løn. Der skal jo ikke nogen, der skal udsættes for noget underligt derude. Mm -hmm. øh, og selvom, at der måske ender nogle penge i en bytte eller noget. Hvem mindre man er en sindssygt dygtig kok, eller har ledelsen øh, som, som, en, som en ambition om, at man gerne vil gøre noget større med det, så er de fleste tjenere og bartender, det er, sgu, det er sgu folk, der arbejder ved sådan studiet eller i nogle sabbatår. Det er ikke vigtigt endda. Øh, lad være med at udsætte dig selv for noget, der er mega weird. Altså, det, det er så, så mange penge foreskår der ikke. Jonas, hvad siger du? Jeg tror, hvis, hvis jeg skal give et, et råd til, til gæsten, så, og i den her tid, hvor du får for det meste af grupper, der tager ud, så øh, vær opmærksom på dine venner eller familie eller hvem du tager med, og så tage ansvar. Og så sige til den her person, nu, nu slapper du af, eller nu, nu, nu går vi, eller et eller andet. Øh, det, det synes jeg godt, der kan være en mangel på, og det synes jeg, jeg vil være på sin plads. Mm -hmm. øh, og, og tage noget ansvar selv. Og så tror jeg, at. Øh, at for, for restaurationernes vedkommende, så tror jeg, og I er også lidt inde på det, at øh, skal ikke finde jer noget, virkelig. Altså, så er det bare ud. Øh, ja, jeg, jeg tror også, det er værd at være slut med, at man skal finde sig i alle de her ting. Men jeg tror, jeg tror ikke, man skal prøve at optrappe en, en konflikt. Jeg tror, at man skal prøve at glide af på det, hvis man, hvis man kan. Uh, jeg synes, det er lidt svært, egentlig. Det er også... hvad, hvad man lige gør, og... fordi det, er meget... det kommer meget ind på situationen, og hvad det er, og det hvad er det for en menneske, og fordi folk er meget forskellige. Men jeg synes, du havde fat i noget før, da du snakkede om, at, at der var nogle restauranter, der var i gang med at indføre det her gule kort. Ja. Æm, at sådan, hele det perspektiv, synes jeg egentlig er ret interessant, øh, fordi at, når du fortæller om, om det, så tænker jeg på, at det handler om at tage magten tilbage mm. i hvert fald, og i hvert fald ikke åbne en dialog eller være, deltage i konfliktene eller være konfliktoptrættende. Så det der med, at jeg skal ikke diskutere med dig, Sebastian, hvorvidt om du skal have mere snaps eller ikke. Jeg skal bare lukke den der. Og det tror jeg godt, at jeg kunne have brugt øh, at få at vide, dengang jeg var i branchen, at, at jeg godt må lukke ting og så sige, hvis, hvis det ikke er det sted, du vil være, fordi du vil mere, så, så er det ikke her, du skal spise eller her, du skal sidde og drikke, eller synes jeg, du skal tage et andet sted hen, hvor de tillader de her ting i stedet for. Okay, men, men der, der, der vil jeg lige vende tilbage og tage mit råd tilbage. Øh, det var godt råd, men nu er jeg videre. Altså. <laughs> øh, for der er også en vigtig pointe i, at, at, at man skal også finde ud af, som du lige sagde, hvilken situation er vi i? Altså, øh, nu, fordi jeg kan mærke, når jeg siger, I skal ikke finde jer i noget, og sådan, det bliver meget sådan en power, men sådan, det, er ikke, det er ikke helt rigtigt. Der er ikke noget værre, end en tjener, der, altså, eller bartender, eller kokke, der er så ting latterligt personligt hver dag hele tiden. For det kan man ikke. Man er i en branche, altså, hvor der sker sindssyge ting. Der, hvor jeg arbejder, der bliver troet med en kniv på min tredje vagt. Og vi, mm -hmm. altså, vi er på high-fives i dag. Ikke? Altså, det, det, det, og, og der, det er alt efter, hvor man er, og, og hvad man bliver udsat for. Man skal tage med grænset alt, og man skal, man skal finde ud af, hvor man har grænser i forhold til det Og, og hvor meget gider at finde mig i forhold til det job. Så når jeg siger, at man skal ikke finde sig i noget til den løn, så mener jeg, at man skal finde ud af, jamen, hvornår bliver mine grænser og overtrådt. Og det tror jeg bare, at det er der, den er vigtig. Og ja. der, der er et gult kort, måske ikke en helt dårlig løsning, selvom at det lyder akavet. Det lyder akavet, men jeg tror bare, det er meget lavpraktisk. Og jeg tror egentlig, hvis hvis jeg skulle sådan, øh, komme, lidt mere, altså, komme lidt tættere på, hvad jeg egentlig tror at, at det bedste råd, så er det at, at klæde sit personale ordentligt på. Mm -hmm. og, og ikke bare sige overlæggeren, hvad er reglerne? Men også ligesom finde ud af, jamen, hvem, hvad er det for nogle mennesker, der arbejder her? Hvem er det, der ikke skal ind i de der situationer? Og hvem kan måske godt hvem kan godt være den person, der går ned og siger til folk, nu, nu skal du ud? Fordi det er ikke hende, der føler sig, er ja, ham, der føler sig trådt over det, det, det tror jeg ikke. Så det, jeg tror, det handler om nogle de værktøjer, som man skal give sit personale Helt sikkert. Og man skal give dem den øh, tillid og sikkerhed i, at de er vigtigere. Ja. Og så måske være lidt på forkant egentlig og sige, okay... Hvis vi ved, at det er sådan en sæson, der kommer, jamen hvad gør vi? Øh, hvordan, hvordan sikrer vi os med det hold, vi har? Hvem, hvem tager tiden på de problemer, og hvem ja. gør hvad? Altså. Ja. Øh, det synes jeg var nogle øh, helt gode råd, I går med. med. Jeg synes, det var simpelthen så fantastisk, at I at være med. Jeg synes, det har været en virkelig, virkelig spændende snak. Altså, vi har ikke noget halvdelen af det, jeg har forberedt. Øhm, fordi jeg snakker ligesom bare kørt, så det vil jeg bare sige, øh, sige tusind tak til. Og øhm, jeg vil især også sige tusind tak til dig, der har lyttet med, fordi du har lyttet til, når den sidste gæst er gået. Mit navn, det er Anne Lund. Husk, hvis du er i servicebranchen, at du altid har muligheden for at sige fra eller sige til, og øh, pas på dine kollegaer, pas på dine medmennesker og husk, at du også kan finde flere episoder i vores 24-7-app, eller på din foretrukne podcast-app. Og du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen om onsdagen. Tusind tak, fordi du har med, og tusind tak til Amalie, Sebastian og Jonas for at deltage i dagens program. Velbekomme. Selv tak. Det var godt at det. Ja, og vi er gået